Марія навіть не здивувалася, що він прийшов. Здавалося, так і треба. Прийшла до хати і лягла на постіль. Гнаців коло неї довго мовчки дивився у її обличчя. Поморщені сухі запалі щоки. Випнуті гострі вилиці. Очі глибоко-глибоко у мокрому місці сидять. Потемнілі, погаслі. Паклі сивого волосся вибиваються з під подертої заялозиної хустки. Ну, от, витиснулося з ната. І так є нам кінець. Маріє, що тобі? Ет ледве витиснула з уст Марія. Гнат почув те коротке слово і втягнув якось у себе голову. Западав вечір. Весняне сонце заходило і било пружним променем на саме ліжко. Марія розплющила очі, дивиться назустріч сонцю, вийняла суху кістляву руку і простягнула її далеко від себе. «Сонце!» – каже вона. «Сонце! Дивися, гнате! Яке сонце! Бачив ти, коли таке сонце?» Кінчики проміння опалюють сухі жили рук, б'ють у запалі очі, підбарвлюють срібло волосся. Марія не жмурить очей, дивиться рівно і широко. Гнат мовчки сидить, і в душі його воскресають мертві з гробів, стають з домовини люди, далекі, забуті, розкидані по всій землі стають радісні і співають радісні пісні. над усміхається, після здіймає свою руку, бере у неї Маріну, ту, що до сонця знялася, і лагідно, довго цілує її. Цілує і говорить. Цілую руку матері, цілую святість велику, цілую працю Марія. Маріє, сонце обливало ліжко, Гната і Марію. У Гнатовій душі творився страшний суд. Маріє, висповідай мене, даруй усе, що зробив тобі в дні молодості. Ах, яке маленьке наше життя, ах, яке маленьке, от пережив і що ж далі? Прости мене, Марія, раз, другий і третій. Марія повернула погляд на Гната, шепотіла ледве чутно. «Ти, Гнати, ти свята людина. Підемо разом туди. Знаєш, туди, де наші Романю, Надія, одна і друга, де всі вони, всі Гнати». А ми ще ж тут. Як хочеться зустрітися з ними. Не просив у мене гнати прощення. Бог простить. А я не маю чого прощати. От Надія. Коли б я могла до неї, коли б щось їй дати? Вона голодна, хліба їй. Ах, де є хліб? А Корній не вернувся, питає Гнат. Багато не вернулося Гнати. Всі не вернулися. Ні Демко, ні Лаврін. А ні, він також пішов. Гнат довго мовчав і дивився, як заходить сонце, як поволі зникає ясне світло і западає сутінь. Після заговорив знов. А знаєш, Марія, Знаєш, як тоді, у святу ніч, на Великдень. Пам'ятаєш, як ти молилася у церкві, а вернувшись, билася об землю ридала. Тоді, коли праця твоїх святих рук йшла в небо з димом. Пам'ятаєш? Гнат тяжко дихає. Це я. Я, Марія, з любові.